Radio Manoplas. Dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaína. Benvidas a un novo programa de Radio Manoplas. Tens aquí no micro vermello a Diego. En no micro azul temos a Ana Pardo Fernández. Hola, Ana. Buen día, hola. Bueno, benvida. Te presento que estamos facendo un podcast pero así dándolle voltas á cabeza hai unha xente que dixo que pozcas como palabra inglesa que en galego podría ter traducción. Están empregando falangullo, Entón, ainda que é un pouco difícil de dicir Falangullos Esto ahí. será un falangullo Ven esto un pouco a conta Onde estaba escoitando Bueno, un partido o baloncesto E falaban os jornalistas que lle pasaran Para os Ogos Olímpicos Como un dossier de palabras a evitar en inglés O baloncesto, como nace en Estados Unidos Ten moita moito vocabulario en inglés E había moitas recomendación Por desgracia ou por sorte, non sei, pero, bueno, o galego somos unha lingua aí en minoría, e os impactos do castelán e do inglés e de outras lenguas, pois, eh, eso, que fan se nota. Entón, aquí mo estirar por un falangullo, <risos> Ay, que, que ninguén entenda, <risos> mo estirar por aí. Bueno, eso, que estamos aquí en, con Ana, que me estaba contando que da zona de Lugo, contanos, Eso, xeográficamente, onde naciches, onde te criaches, e que ten que ver eso coa nado da actualidade? Vale, bueno, a ver, a realidade é que eu sí que nacín en Vigo, pero, bueno, toda a miña familia eh, é da zona de... Dos, o sea, dun pobo de, de Lugo, da zona do Sabiñau, que, que máis en concreto se chama Pesqueiras. Vale. está xusto enfre... o sea, por decirlo así e situar máis a casa dos meus pais. Eh... Cando ti abres as ventanas, xusto enfrentaente a mirada que tens e un coro de Vélezar. é unha zona maravillosa da Ribeira Sacra da zona de, de Lugo. E aí é donde eu pasei pois bueno, gra... moitos anos sobre todo da, da miña infancia. Eh, pois pues porque, bueno, os meus pais ao final foron como moitos eh, galegos que emigraron primeiro pois pues, a Europa en a búsqueda de, bueno, de mellores oportunidades e que chegou un momento que antes de ter fillos decidiron volver, pero xa non voltaron ao seu lugar de orixe porque as oportunidades seguían sendo menores e se asentaron aquí en Vigo. entonces sí que tanto meu irmão como eu xa nacimos aquí, pero todos os veráns lo pasábamos logo alás, fines de semana nos íbamos para, para ali e entonces bueno, teño un vínculo brutal e sempre que me preguntan de donde son, sempre he digo que 50-50 <risa> eh, En Vigo, entiendo que te criaste, esa escuela, todo fue para aquí ¿Hay algún barrio, algún lugar no que te sí. ubiques más? Pois pues eu, bueno, teixe e travesía é a miña zona. Eu vivi toda a vida na travesía de Vigo, eu estudiei no colexo Teixe Frián, a miña filla sigue estudiando no colexo Teixe Frián e eu son moi de, de barrio, de zonas. Creo que non temos que perder de onde somos, é fundamental. O Frián que estes días anda en loita, armas, en loita, non? Porque queren suprimir... Sí, a verdade é que estamos nun momento moi complexo en xeneral. Os recortes chegan en todos os ámbitos en educación. Pois, pues bueno, por desgracia non podía ser de menos. Creo que era un cole que estaba facendo un traballo maravilloso, por lo menos falo desde a miña experiencia en infantil, porque a miña filla todavía está esa etapa e tiñan un grupo de profesores e un número de ratio para poder atender os cativos nestas idades que o necesitan tanto e que era maravilloso que permitía facer un traballo pues, de dez os nenos estaban encantados e os pais por extensión pues, tamén e si sí que este ano pues, decretaron pues, bueno, prescindir de, de un grupo e por suposto que creo que, que nos queda é reivindicar que non estemos perdendo poquinho o que xa temos de calidade entonces bueno, aí andamos, aí andamos, sí voy a ir para adelante para atrás ahí, ahí. ahora que eh, así internet no que está todo di que eres trabajadora social eh, y creo que estudiaste en vigo ¿no? en la universidad de vigo si sí, sí, sí, sí. eh, te estaba preguntando antes de comenzar a grabar qué pasó para que ana cuando tiña 17 18 o díxera a estudiar trabajo social <risa> Pues la verdad é que can me, me decías esta parte eh, cóstame pensar no, que, en qué momento xusto fixen o clic de, de querer estudiar traballo social. Sí que é verdade que recordo como desde moi cedo, eh, aparte de que a min os, os números non me gustaban, queres decir, eu as matemáticas era esa asignatura que sempre se quedaba pa setembro, e as ciencias en xeneral, e no ámbito no que me sentía máis a gusto era nas, nas letras, e sobre todo me gustaba moito a literatura por, por as historias, por a expresión das persoas, non? Eh, e sempre tiven como unha capacidade que non sei se unha virtude ou un defecto de empatizar con moita facilidade ca xente, sempre me gustou estar en contacto cas persoas, entón, houve un momento determinado no que, o que me viña a cabeza cando tes que empezar a decidir que queres estudiar pois iba un pouco a psicología non? de pois, a entender as persoas, comprender por que ocurren e tal e segundo fui evolucionando un pouco empecé a trastearse a cando checas unha idade na que tens que empezar a tomar decisións pois empecé a ver disciplinas non distintas e o traballo social me pareceu a combinación, como eu entendo eh, perfecta de acompañar as persoas nos seus procesos hacia onde queren ir e por outro parte tamén esa parte de traballo máis na, na xestión de recursos e de accesos a dereitos, Non eu creo que ter esas dúas partes e o que che permite ao final que, que as situacións das persoas podan cambiar e creo que eso me motivou é verdade que cheguei o primeiro ano un pouco así como a ver con que me encontro tampouco iba con, con grandes expectativas e sempre recordarei a unha profe que tuve en Carmen Verde Diego que bueno, é moi coñecida e ela dixo ese primeiro día fui a primeira clase que tivemos e dixo algo así como se si aquí venís a hacer el bien, mejor que os levantéis e os marchéis e realmente esa parte me gustou porque moitas veces creo que temos unha idea totalmente distorsionada de o que son as, as carreiras do ámbito social creo que moitas veces se estudia Carreiras do ámbito social Porque temos certas situacións En contexto familiar E queremos como reparar O mellor certas cousas que nos pasa E eu creo que Que hai que facer unha reparación personal E despois dedicarte O que realmente te, te motive Si é no social tamén no social E no meu caso Eu creo que foi Porque, pois porque me gustou Contacto cas persoas E porque entendía Que o traballo social Pois é social E te vincula ca, ca xente e, e aí empecé a estudiar A verdade é que me resultou Tremendamente Sinxelo no, no aspecto De que cando algo che gusta Pois todo fluye mellor e desde aí empecé a traballar eh, Dicías, aí hai parte da xente que se dedica a isto ou que nos dedicamos a isto ven no traballo social do buenismo, non? Como ás veces putinho coitado Ah, que, que boas persoas non? Sodes os que estáis aí Eu... Eh cando fixe en Traballo Social, a miña referencia máis potente do Traballo Social eran as películas de Ken Loach, nas que a asistente social, que saía aí, era que quitabas nenos, nas... e tamén a referencia da xente de, da coordinadora de Barrios de Madrina, que falaba moito de que os profesionais dos servicios sociais facían moito dano nas familias máis empobrecidas, eso se traducía en retirar a moitas crianzas, mm. non pero é verdade que moita xente pensa da xente que estamos nessas profesións, que somos boas persoas, e tamén moita xente que chegamos aí pensamos que si sí, que realmente uh -huh. o somos. Como choca eso, bueno, con sociedades complexas, non? No a que os profesionais do social son necesarios para corrixir e para atender moitas das disfuncións ou das non uh -huh. disfuncións, senón as funcións boas do non, eh, normais dun sistema como no que vivimos. Como vive ti no? ese binarismo, non? Entre que poidan pensar que somos boas persoas, que ás veces hai moitas deficiencias... A verdade é que eu son unha gran defensora e, e creo que bueno, tanto o meu entorno máis cercano como, como os compañeros de traballo me coñecen e, e non me permito sempre decir isto pero eu si sí que son unha gran defensora de decir non, non, eu son mala por naturaleza ¿no? Que decir, é que non ten nada que ver uh -huh. eh, nin bon nin malo, isto non é unha película do este ¿no? o sea, somos persoas, somos profesionais que que, que, o sea, que realmente adquirimos unhos coñecementos. E, e desde esos coñecementos e desde onde traballamos. Que ocurre? Que, que a nosa disciplina está tan vinculada tamén con, con como estamos nós como persoa porque ao final te cando atendes a unha persoa e empatizas con esa persoa, pois pues depende de como ti estes emocionalmente. Eu, si sí que a veces me considero unha friki, por decirlo de algún xeito, de, de do, do autocoñecemento como profesionais, non? E de a veces darnos conta, eu co equipo o traballo moito de que é noso e que da persoa, non? E, e ser que intentar separar que o que nos ocurra a nos como persoa e entender por que a persoa pode reaccionar de outro xeito ¿no? pero sin irme da, da pregunta eu creo que, que eso, que nin vos nin malos e eu ao final o que creo que so, o sea, eu son profesional estudia e me sigo formando nunha disciplina pues, para intentar acompañar as persoas desde mellor xeito posible e moitas veces eu creo que non é vos eu creo que a veces me sinto moi egoísta porque creo que temos a sorte e a gran sorte de ter unha profesión que cando as persoas xa en adiante e e e ve so froito do teu traballo, pois eu entendo como é mellor un arquitecto cando ve un edificio construído, pois sente ese mesmo subidón, pero mellor eu eh teño un irmán que é ingeniero, non? E falamos a veces desto. De Eu, cando vexo que unha persoa chega e che di que, jo, que saiu adiante e che venga a agradecer e devolver, eu creo que aí somos egoístas a veces, porque é un salario eh, emocional que temos, que tamén é verdade é que outras veces temos momentos moi duros e moi difíciles, pero creo que esos súbidons si esa ledicia de, de ver como o froito do teu traballo se, se materializa en persoas que saen adiante e que siguen facendo a súa vida como, como consideran, pero xa desde, bueno, desde unha certa seguridade e con unos dereitos adquiridos, Que, que eso eu creo que, que a veces está, o mellor podemos ser un pouco non tan vos sino egoístas, porque creo que nos, nos nutrimos tanto de, de eso e é maravilloso, ¿no? pero bueno eu non creo que nin vos nin malos, simplemente profesionais eh, Estaba a pensar que palaches antes de do autoconhecemento E tamén pola túa experiencia laboral, traballaxes no, no CIES, no, no albergue sí. para as persas agora traballas en provivenda, que logo falaremos uh -huh. deses dos de traballos que teñen que ver co dereito á vivenda, co dereito á movilidade ou coa restriccións á movilidade. Uh -huh. En todo caso, con persoas que polas súas biografías sufren moito, e ti como profesional estás en contacto, estiveches en contacto con moito sufrimiento. Como vives con iso? que elementos ou que equilibrios atopas fora do laboral para poder soster, vivir, polo que me uh -huh. contan e te coñece, te coñezo, traballas dente bastante cercanía, como fas para despegarte, compensar, bueno, onde colocas ese sufrimento, non, co, co que traballas? Pois, pues bueno, como todo é un aprendizaxe e eu creo que isto é a parte máis difícil eh, e que non te enseñan na carreira porque realmente eh, non é algo que veña un libro senón é algo que cada un de nos pues, eh, o final tes que buscar que o que che funciona eh, creo que non hai nada mecánico e eu mesma pues, paso por momentos a veces nas que, bueno, nas que notas co cansancio e que a emoción che leva e moita rabia, moita frustración e é inevitable tamén é verdade que penso que se non sentir eso o mellor que xa non me teño que dedicar a esto porque entonces perdería totalmente esa parte de, de conexión emocional que creo que hai que ter como me coido? pois coidome tamén intentando coi, costame moito, pero intentando desconectar eh, e cando desconecto, realmente desconectar, eh, nutrirme de, do meu, do que me aporta da, da miña familia, dos meus amigos Eh, algo que me funciona moito desde hai moitísimo tempo é a min é a natación, esto é unha parte dos, do meu ocio, pero que tamén para min é maravilloso porque cada vez que meto a cabeza debaixo de auga é como que, que se me axuda a recolocar incluso problemas, a pensar e, e, e entro como, como cargada de problemas e salgo como, con maior liberdade, Non o exercicio físico final tamén se permite descargar e pues, pues, por outro lado tamén permitíndome entender como me sinto ¿no? quero dicir, se acabo de atender unha persoa que está nunha situación tremenda e que me quedo ca preocupación pues, tamén entendo que me teño que sentir así non e permitirme sentilo e entender que está aí e bueno, non, o sea, non hai unha receta máxica pero bueno, a mí o no que me carga é moito eso e despois, sí que é verdade que algo que son unha gran defensora e dos espacios eh, asociais, non? por decirlo de algún xeito. Eu paso muitísimo do tempo eh, pois por traballo no meu día a día en relación constante con persoas. entonces no meu entorno e na miña familia xa coñecen perfectamente que Ana necesita su momento de... Soledá na cal me un libro escoito música ou estou o meu aire pero é como que necesito recuperarme eu, non? de, de tanta exposición social, e a min esto son as, as bueno, o que me sirve, o que me funciona as técnicas, mm. mira vou ler aquí o whatsapp e non, des, non vou desvelar te preguntei a unha persoa por ti e me di constancia conciencia, creatividade espírito de equipo e moi boa coordinando e na intervención tamén A o de eh... iso. Estaba sobornada, estaba sobornada. Eh, uh, um, me interesaba tamén falar de que por circunstancias da vida estás facendo de coordinadora ao grupo de bastantes persoas, que agora podes dicir canta e te traballades aquí no equipo de Vigo, Eh, como vives esa función de coordinación Ainda, antes me dices es que mal a mi me dixeron que o faz ben entón, bueno, a ver se nos ponemos de acordo no, a ver, eh, o de mal era no sentido así un pouco irónico que tamén me caracteriza moito A ver, eh, para mi todo esto foi un reto eu cheguei a Provivienda pues, vai camiño do lado dos cinco anos e eu empecé como traballadora social que é o que me sinto realmente e ¿no? Eh, chegou un momento no que pues, xurdiron novos proxectos no, Naquel momento estábamos en Vigo E xurdiron novos proxectos Non no, Primeiro no programa de vivenda Despois chegou Protección Internacional E aí xa pedi O, sea, o propio proxecto por a súa dimensión Requería ter unha figura de, de maior responsabilidade non Como un coordinador Xa cando me ofreceron este, este posto Uff, a mín xeneroume como moita ansiedade Porque era como sair do que Bueno, tamén a zona de confort O final da zona de seguridade, non? e sí que é verdade que para min hai houve dúas figuras clave que foron por un lado eh, pues Javier Oliver que era, eh, que en aquel momento era o meu coordinador en Provivienda en, en Madrid que, que apostou por min e me, e bueno, me motivou a que asumirase cargo e por outro lado pues Juncal, eh, a coordinadora de Juncal Abelblanco, a eh, coordinadora de, de Maús que tamén pues bueno, se sentou comigo e, e me dixo que que, bueno, que intentara non que ela creía que o podía facer e que o intentara Entonces, bueno, a verdade é que me lancei a ello, pero tamén como unha experiencia, non é decir, a ver que pasa e bueno, e un reto e e vexo desde aí. Ao pouco tempo, pois pues, bueno, hai unha dimensión máis grande do, do traballo en en Galicia, empezamos a ter impacto tamén en outras provincias e a ter que, que medrar Y, y bueno e se me ofrece desde a entidade pois pues, ser moi eh, bueno, responsable territorial ou directora de, de Galicia a min esas palabras buff me resonan tan o sea, porque responsable directora Que quizás me resona con todo o que non quero ou que non creo non entonces é sí que verdade que me daba como moita ansiedade pero pues, bueno ao final estás eh, xa estás facendo un traballo estás constituindo equipos e estás acompañada por persoas y es todo un reto, para mí fue un reto, y sí que es verdad que me pilló en un momento personal no que estaba como rompendo con todo que era zonas de confort e de seguridade e dixe bueno, o sea, que mellor que, que todo isto. Entonces bueno, me embarquei en todo este traballo a verdade que foron casi cinco anos de loucura son cinco anos casi de loucura e sí que é verdade que, que jo, ese, ese mensaxe que les hai pues a verdade que a mí me sigue emocionando un montón teño unhas devolucións maravillosas dos, dos compañeros cos que traballo e ao final eu non fago máis que que, bueno, que ser unha cara visible do que les están facendo entón, eh, orgullosísima son unha gran defensora do traballo dos equipos de Galicia pero porque vexo o seu día a día porque o que eu intento facer é coitalos e desde aí é verdade que eu bueno, pues, intento aplicar o que sempre quixen facer e que a veces non me deixaban os postos de traballo anteriormente pois pues, bueno, pues por as estructuras e como son e sí que é verdade que Provivenda ten unha parte maravillosa como entidade en moitas cousas pero que, que nos dá moita liberdade moita moita capacidade dos profesionais de poder, bueno, puíser pois creativos, implementar melloras e e iso para min tamén me me axudou moito. E así foi un pouco como bueno, como fixen ese proceso, non, de chegar ata ata o posto que teña agora mesmo, si sí que é verdade que a veces intento xa non pensar canta xente están nos equipos porque me dá todavía máis vértigo e é verdade que tamén a día de hoxe eh, me sinto pues, como cara visible en moitos aspectos, teño grandes apoios dentro do, do equipo e todo isto non sería posible se non fora por eles o sea que... pero en Vigo pode ser que preto de 10 persoas máis, en Vigo debemos ser unhas 15 ou do, por aí 15 persoas sí. e eh, hai algo que na tua tarefa, na coordinación xesa innegociable tanto cos teus responsables ás veces co administración no? que en moitos casos son quen, no? quen sostén economicamente algúns dos proxectos hai... que cousas son innegociables á hora de, de, de facer o traballo profesional ou de, uh -huh. o, o de ter o, a cargo a outras persoas ou proxectos non sei se te entendo ben, a nivel de... O sea, para min, negociables sí. para min. Vale, a ver, volvo mesmo. A nivel de entidade e eh, algo por o que sigo e aposto por, por, por o traballo de Provivienda, é eh, que como entidade nos permite eh, unha, medrar profesionalmente, sair das túas zonas de confort e creo que unha entidade que, que aboga por, por o talento, por o éxito, a nivel... De, de permitir de acertas figuras que, que, que, no se, o sea, que non queden encaixadas sino que, que vayan implementando melloras si sí que é verdade que hai persoas que non queren sair desa de zona de seguridade e é respetable pero tamén creo que hai xente que moitas veces se siente frustrada porque está constantemente durante anos facendo o mesmo entón eu creo que iso é algo que, que Provivienda si sí que, que mantén e a mí me parece algo que é maravilloso que eu tamén tiro dos equipos que para min, eh, si sí que é verdade que eu chego a entidade me sinto, pois pues bueno, son creo que das directoras a nivel territorial máis nova, por idade eh, nun cargo que non teño unha experiencia como tal, entonces creo que a miña primeira etapa é como moi insegura en moitas cousas, non? Eh, si sí que é verdade que co tempo pues, me empezou a tamén posicionar un poquinho máis no, no traballo e sí que é verdade que puedo decir que hasta día de hoxe eu cando lanzo unha proposta de proxecto de liña que me parece estratégica a desarrollar eh, nunca me atopei cun non e é como vale, pois pues vamos a ver como podemos facer entón o feito de que me permitan crear e construir a min me motivou un montón e é o que ao final, inda que a xa outra parte que á veces pues, non é tan positiva, eh, te motiva, non? porque tens como unha certa liberdade de, de hacia onde queres ir, de como crear, que vaya en sintonía tamén co que a entidade, non? eu tamén son moito, e isto traballo co equipo, eh, eu creo que as entidades temos que ter unha misión, unha visión e unhos valores, e temos los que ter, e manter aí, e, e a veces é o que tens que volver cando sintes que te, que te vas, non porque, porque é fundamental, é como volver a ti, non tamén a, a, a donde estás, e algo que por exemplo se pregunta en Provivienda cando chegas, Si está, o sea, se ti eh, eh, sintes acorde con como ti os valores e eh, a misión de entidade e eu creo que é clave, que te sintas eh, bueno, pues cómodo no que a tua entidade vai a construir, e eu creo que, o que tamén te pasa aquí os, os equipos e despois que é innegociable para min pois que que eu prefiro perder proxectos e que non salgan, pero que salga que se xa de calidade e para que a calidade este non noso traballo, eh, pois eso tamén ten un custo, falaba antes, somos profesionais, nos formamos eh, temos unha dedicación e un tempo e acompañar e traballar con persoas eh, a veces non é unha xornada de sete horas e media, nin de oito entonces eu por o que sí que cada vez abogo máis e isto para mi sí que son liñas roxas é que non, o sea, non vamos a sacar proxectos se non poden estar ben acompañados e é algo que tamén a propia entidade me secunda e o, e o entende O problema que se discute cun mercado laboral, non no que a temporalidade a precariedade mm. no social idem que case no resto de mundos mm. está moi reñido con proxectos no? máis duraderos, máis estables e, e con confianza nas persoas que desempeñan determinadas funcións. No? Mm -hmm. Estamos falando de provivenda que é unha asociación non? que traballa en vigo no ámbito da vivenda, do acceso a vivenda e mantemento da vivenda na protección internacional uh -huh. así para ir rematando eh, bueno, esto así como moi amplo pero eh, para alguén que este moi afastado destes mundos non eh, que significa falar destas dúas cousas a ver esto é un atraco a mano armada, pero bueno, eh, de vivenda e eh, de persoas que veñen a buscarse a vida a esta vila, a, este, a, a Galiza, que nos podes dicir que, bueno, para a xente que este moi al alonsada, non? E que descoñeza disto, que, o que se princigáis obstáculos ou realidades vos atopades mayoritariamente no, no vosso día a día pois bueno, para para nós como entidade, pois eh, a vivenda é o eixe central, non é decir desde aí eh, calquera persona pode empezar a construir a súa vida, desenvolver o seu, o seu proxecto vital. Eh, si somos quen de facer un exercicio de empatía porque ao final sí que é verdade que todos estamos en contextos pues, bueno, máis asentados, máis seguros e, e todos chegamos a nosa casa, temos os nosos medios e unha certa seguridade pero se si realmente somos quen de poñernos nos zapatos dunha persoa que non ten un punto de seguridade no que poder sentarse, descansar, dormir, darse unha ducha pois eh, ao final igual seríamos un poquinho máis empáticos con que, o que supon ter ou non ter vivenda e que debería ser un dereito fundamental e básico, non? Entonces, xa fora de, de ese marco, pois, pues, eh plantexarnos que cando unha persoa ten que emigrar, eh, pues, ten que deixar atrás todo o seu e empezar de cero. Eh, é un discurso moi manido, pero que os galegos somos migrantes de base. O sea, eu decíache antes, os meus pais se tiveron que ir e, e chegaron alí, buscaron xe opcións, cun espacio onde poder vivir, un traballo, onde construir o, o futuro que iban a ter ali. Entón, para nós entendemos que mm, non é o mesmo eh, o mellor migrar nun momento determinado cando xa vas, porque hai unha oferta de traballo como tal que cando tens que migrar forzoso Non É dicir, eh, hai unha serie de situacións que te obrigan a ter que abandonar todo o teu pois porque, pois porque corres perigo, tí, os teus e, e desde aí, eu creo que temos que ter un compromiso non e como, como seres humanos, como persoas De, de acompañarnos e de apoyar entón esto é unha responsabilidade que, que Europa e, e que España ten adquirida cos persoas que chegan e que desde aí para non se clave eh, e somos grandes defensores de que, de que as persoas deberían chegar e chegar a un fogar, chegar a unha vivenda Eh, Provivenda é moi defensora de que hai moitos modelos de traballo dentro da acollida pero que que os centros deberían ser para emerxencia para unha resposta nun período moi curto de tempo e a vivenda é desde onde realmente se pode integrar A mí o que me gusta de como traballamos é que as familias chegan a un piso integrado nun barrio eh, que se relacionan cos seus veciños, que baixan a facer a compra eh, e que empezan un proceso paulatino de coñecer e de, o sea, de coñecer eles e de que se coñezan tamén, non, a coboación e eso xa é integrador. Se si nos levamos a xente que está en situacións de vulnerabilidade, pero tanto a recursos como a a vivenda, ou a vivendas me refiro a, a centros, xa lle estamos poñendo unha etiqueta encima, non? O sea, son persoas que algo teñen, que son distintas e inferiores, non? porque moitas veces ese é o discurso entón, eu creo que se si queremos generar modelos integradores e realmente acoller as persoas pois pues, temos o que facer desde, desde aí que ocorre? Pois muitísima... bueno, a nivel de dificultades en mi venda podo che... Vamos, non me chegarían aos 25 minutos necesitaría outro tanto Eh, estigma, medos, prexuizos, mmm, un custo brutal para os medios económicos que poudan chegar a ter calquera familia, e xa non falo de familias en vulnerabilidade, de calquera de nós, os salarios son os que son e ao final eh, o custo da vivenda prácticamente é un salario xendía. Entonces, eh se si eres individual xa o tes difícil, obrigado case a compartir e se é unha parella, pois pues, os dous deberían estar traballando para poder soster medianamente o que o que supon todo isto. Isto debería levarnos a un análise cando que realmente se estima e que o que deberíamos de dedicar a, a cubrir vivenda é un 30% dos nosos ingresos. Temos un, o sea, hay un problema estructural de base, non hai vivenda social, eh, moitas cidades non teñen un parque ni recursos os cales poder, de os cales poder tirar, e iso nos está xenerando moitísimos problemas eh, en familias e en persoas individuais. Pero claro, si partimos tamén de persoas que chegan sin ningunha rede de apoio, sin ningún contexto eh, que lles permita, digamos, que polo menos eh, ter unha información de a donde recurrir, eh, pois temos que traballar de xeito. De o programa de protección internacional, de aí que cando cheguen, cheguen acompañados por, eh, xa vinculados con convivendas e con acompañamento profesional, porque obviamente, por decirlo e falandose antes de baloncesto, por pues xoga noutra liga, ¿no? Estarían eh, tendo que, que ter un punto de apoio maior cunha persoa local que dentro do que cabe, pois pues xa sou en coñecer ou xa teñen outras redes de apoio que, que estas persoas non, non teñen. Pero, pero bueno, un pouco ese é o, o punto no que nos, nos posicionamos no ámbito da, da protección internacional estamos en Teix, que é un barrio migrante e que, que ten moita historia aí e non, non foi aleatorio decir este local non se buscou así porque sí, sino que que creíamos e eu creía que tiñamos que estar aquí e desde aí pues, vamos traballando pues, desde esta vivenda como eixe punto de inicio uh -huh. Nada, o atraco este vai rematando Che dici antes que gusta rematar isto eh, cunha canción que a ti te guste te evoque algo do que estemos a falar entón, se me dís título de canción que logo soará eh, a ver, a poníamos aí o rematar Eh, a verdad que esto, sí, creo que a pregunta máis difícil de que me fixeches vale, calquera acción eh, a... non sei, sé, mira, podo te dicir o sea, eh, por, porque si, sí, porque escoito así e por tirar mellor tal, eh, pero sírveme calquera O sea, que, que creo que banda sonora que teño escoita un montón, calquera dos piratas, por exemplo por tirar así de... vale, unha dos piratas calquera dos piratas Vale pois pues escollo unha dos piratas vale, pois pues nada, moitas gracias Ana agarro que te servira de algo este tempo eh, nada, vemos en siguientes programas hasta luego cuando me hiciste llamar no sospechaba plastina con color ropa interior recuerdos de allá afuera cómics de ciencia ficción vida interior Y yo no quiero volver no me repitas jamás que no sabes qué horajes las siete y 27 oh, no ya terminé no te echaré de menos en septiembre verano muerto veré a las chicas pasar Será como aquella canción De los años 80 Seré como el tipo que algún día